Zabietxe behi bilakako zuzendari artistikoa, gure ekin Gernika ikusgaxia sohkuntza aurkeztu behi duzu hemen, bai honako anzokian, bos dantzari, musikari izango dira holtzagainean, martan jagekin sohktu duzu el elkachlanean, proiektu hori nundik aldudu el hasusen, elkachlanaren go-go batetik, Hori da, bai, Marten, eh, hemen goa da, hemen sohto izan da, ta, eta duantzen uh, Izraelerat, uh, kibutz kompaniarat, uh, bai, dansari gisa baita, korregafeo gisa ere, eta, santzai Itzul izan untarat un uh, malandaineko Artista Assoziatua izaiteko eta ikusi ginoen lehaik bere lana ikusten ginoen uh, elementuen inguruan hori uh, nahitzen zela eta puntu amankomuna unitz uh, altseman gin, ginituen uh, gure gogoekin beraz kontaktatu ginoen eta gaia sekatzerakoan hak uh, Gernikaren gaia uh, tratatu nahi zuen guk erranginakon jandanik uh, haipatutako gai bat izan zela hemen egian, bai danzan, bai beste disiplinetan. Baina erronka eh, hori nahi ginoen elgarrekin eh, eraman, eh, diakin da be, berak bere ikuspegia ekartzen zakela ere horriburuz eta izan bi urteko kolaborazioa eta bostazteko egonalia. Ongernikaren gaia uste gaiarina autatu. Ba, Gaiaren ez, bainan gaur egun, gherlak, uh, maheroski uh, berrak proxatu zaukut loaik hori amuniz gogootatu ginoen eta bera izraelaetik uh, etorita, egandauko behai, uh, eh, maheroski izi gerrikerri horiek horreidik uh, uh, irauten dute eta eta gaur egun zer den gernika, jakin bar da, egin dugun lehen gauza izan da joitea gernikarat eta kontaktuuan sartzea lobak elkartearikin baina um, lobak elkarte horrek uh, memorio lankkeeta batera maitenuta. Uh, Gernikatik abiatuz Gernikako bonbardaketatik abiatuz lantzen uh, dute be, gerlek eragiten dituzten ondorioak albo kalteak izan isa, iheeslari uh, ihesha uh, Hara, eskola egian bizitu izan duguna eta gaur egun munduan gertatzen da, gaur egungo errifusiatuekin adibidez. Eta hortakotz ga gai hori nahizta usu tratatua izan den, nahi ginoen uh, berriz tratatu eta paralelo bat egin gaur gertatzen diren uh, izigarreki erekin. Zan duzu, ara joan zistea, uh, ara joatea izan da biapundu bat, uh, surkuntzan mailan, behar zen hori importante zen ara joatea. Baila ere, bai nola ez. Kontaktoan beratxartu genelkarte horrekin eta gure gogoa izan zen astra kulturgunean astea gure sorkuntza. Diakimar da, leku hori izan dela leengo arma fabrika bat eta tokikuek okupatu zgeroz bilakatu da kulturgune bat. Eta horitako, esan gurasua zen, han Hala, kultur gune bat, gune hortan, eta bunkar bat eta ratizan bon, gira, entzatu gira, emprenatzea, garekin, ga angokoekin soharstatuz, elkar, um, el, lobak el, elkartekoak gazteak dira, eta e, urtero antolatzen dituzte ekimenak, ta hori da edera, gure lanarekin zentzu zuen horrek.